A bűn ára Fülöp, a régens tulajdonképpen azért akart részt venni a pápa koronázásán, hogy a kereszténység védelmezőjének tüntesse fel magát. Épp elég gondot és fáradtságot okozott dűjéz megválasztása, mondotta. Úgy van rendjén, hogy most ő is segítsen nekem kormányzatom megszilárdításában. Ott akarok lenni Lyonban a koronázásán. De az Artoából érkező hírek továbbra is aggasztónak bizonyultak. Robert nehézség nélkül elfoglalta Arraszt, Avenészt, Tyront és folytatta a tartomány meghódítását. Párizsban Charles de Balois titokban támogatta. A réges szokott bekerítési taktikájához híven munkához látott az Artoával határos tartományokban, hogy megakadályozza a lázadás további terjedését. Picardia báróihoz intézett levelében emlékeztette őket a francia koronának fogadott hűségre, és udvariasan értésükre adta, hogy a kötelezettségük semmiféle megszegését nem tűrné el. Az elöljárók kerületeibe csapatokat és fegyveres poroszlókat küldött, a vidék nyugalmának biztosítására. A flamandoknak, akik egy év elteltével még mindig a civakodó, sárba fúlt, szánalmas hadjáratán gúnyolódtak, Fülöp újabb, igen előnyös békét kínált. A ránk maradt zűrzavarból magunknak kell kilábolnunk, és inkább veszítsünk egy keveset, hogy megmenthessük az egészet, magyarázta tanácsosainak a régens. Flandria grófia, bár veje Jean de a Robert D'Artois egyik főembere volt, Érezte, hogy soha többé ilyen kedvező alkalma nem nyílik a tárgyalásra. Elfogadta tehát Fülöp ajánlatát, és semleges maradt a szomszédos grófság ügyeit illetően. A réges így gyakorlatilag bezárta Ártó kapuit. Ezután a Gosérdes Hátiönt bízta meg, hogy közvetlen tárgyalásokat folytasson a lázadók vezetőivel, és biztosítsa őket grófnő jó szándékairól. Értse meg jól, gosél, semmiképp ne kezdjen alkudozni Robertrel, indette a hadak parancsnokát, mert ez annak a jele volna, hogy elismerjük az általa követelt jogokat. Mi őt továbbra is ártóától megfosztottnak tekintjük, amint az apám ítéletében rögzítette. Kegyelmet csak azért megy oda, hogy rendezze a grófnő és a vazallusai között dúló visszájt, amelybe véleményünk szerint Robert egy cseppet sem keveredett bele. Nagy uram, valóban mindenben anyósát akarja diadalra juttatni? kérdezte a hadag főparancsnoka. Egyáltalán nem, gossé, egyáltalán nem. Ha a grófnő, amint gyanítom, visszaélt jogaival. Mao, úrasszony igen erőszakos természetű, és szerintem mindenki csak azért jött a világra, hogy erszénye utolsó garasáig, és orcája utolsó csepperejtékéig őt szolgálja. Én békét akarok, folytatta a régens, és ehhez az kell, hogy mindenkivel méltányosan bánjunk. Tudjuk, hogy a nemességgel mindig is hadilábon álló városi polgárság kedveli a grófnőt a nemesek pedig sérelmeik orvoslása véget álltak ki Robert ügye mellett. Vizsgálja meg tehát, hogy igényeik közül melyik a megalapozott, és ha talál ilyet, igyekezzék úgy kielégíteni, hogy ne sértse vele a korona előjogait. Így módon is igyekezzen elválasztani a bárókat, ami féktelenkedő rokonunktól, és bizonyítsa be nekik, hogy többet nyerhetnek ettőlünk igazságos úton, mint erőszakútján tőle. Nagy uram, bölcs férfiú, határozottan bölcs férfiú, jelentette ki a hadak főparancsnoka. Nem hittem volna, hogy öregkoromra megadatik számomra az öröm, hogy ilyen okos herceget szolgálhassak, akinek életkora még harmada sincs az enyémnek. Ugyanakkor a régens a Forenzgróf útján arra kérte a pápát, hogy késleltesse kissé a felszentelését. 22. János, bár joggal szerette volna, ha megválasztását mielőbb szentesítik, rendkívül előzékenyen hozzájárult kétheti haladékhoz. A második hétvégén azonban ártoá ügyei még igen távoláltak a rendezettségtől, és a megegyezést a flamandokkal sem ratifikálhatták szeptember elseje előtt. Fülöp ez alkalommal a Vienni Dafen útján kérte a szertartás újabb elhalasztását. De a régens meglepetésére 22. János most váratlanul igen határozottnak, sőt, erőszakosnak mutatkozott. És koronázását visszavonhatatlanul szeptember 5-ére tűzte ki. ElhEZ a dátumhoz nyomós és titkolt okok miatt ragaszkodott, amelyeknek jelentősége egyébként elkerülte a közfigyelmet. Valójában Düészt 1300. szeptember 5-én szentelték Fréjus püspökévé. 1309. szeptember első hetében koronázták meg királyi pártfogóját, nápoi Robertet, és amikor a hamisított királyi levél révén elnyerte Avignon püspöki székét, a sikernapja 1310. szeptember 4-e volt. Az új pápa jó kapcsolatban állt a csillagokkal, és tudta, miképpen használja fel a nap konjunkcióit, felemelkedése egyes szakaszainak szabályozására. Ha nagy Franciaország és Navarra régensét, akit oly nagyon kedvelünk, válaszolta, a királyság kötelezettségeivel kapcsolatos elfoglaltsága akadályozza, hogy ezen az ünnepélyes napon mellettünk legyen, azt rendkívül fogjuk sajnálni. De mert ez esetben nem kell attól tartanunk, hogy túl hosszú utazásra kényszerítjük, azért Avignon városában tesszük fejünkre a tiarát. Poatyéi Fülöp szeptember 1-én a reggeli órákban írta alá a flamandokkal kötött szerződést. És ötödikén hajnalban érkezett Lyonba. Valoá Grófján és más Grófján kívül, akiket nem akart őrizetlenül hagyni Párizsban, Louis Dévről kísérte. Megint alaposan meglovagoltatott bennünket öcsém, jegyezte meg Valoá, amikor ismét szilárd talajt érzett a lába alatt. Csak annyi idejük maradt, hogy felöltség a szertartásra készült Geoffroy de Fleury rendelte öltözékeket. A régens, őszi barack virágszínű kelméből készült, 226 szürkemókus prémével bélelt, nyitott köpenyt viselt. Charles de Valois, Louis Dévrő, Márci Károly, valamint Philippe de Valois, akik szintén megjelentek az ünnepségen, ugyancsak szörmével bélelt tafotaköpenyt kaptak ajándékba. A fellobogózott Lyonban hatalmas tömeg nyüzsgött, hogy részt vegyen a felvonuláson. 22. János lóháton érkezett a Szent János Prímási templomba, előtte Franciaország régen se haladt. A város minden harangja zungott. A pápa hátaslovának kantáriát egyik felől évrőgrófia, másik felől grófja tartotta. A francia monarchia szorosan körülfogta a pápaságot. Ezután következtek a bíborosok, köpenyük felett függő vörös kalapjukat álluk alatt megkötött szalag tartotta. A püspöki süvegek ragyogtak a napfényben. Orszéni bíboros, a római patriciusok leszármazottja helyezte a tiarát zságtűész fejére, aki egy káori polgár fia volt. Gucso igen jó helyet kapott a székes és csodálattal eltelve figyelte urát. A keskenyálló, szűkvállú, aggastyán, akit négy héttel korábban haldoklónak véltek, most könnyedén viselte a súlyos főpapi ornátus terhét. A véget nem érő ceremónia fáraói rítusai, amelyek magasan embertársai fölé emelték és az istenség jelképévé magasztosították, szinte tudtán kívülhatottak személyére. Arca váratlanul megkapó fenséget sugárzott, amely a szertartás folyamán egyre láthatóbbá vált. De amikor lábára húzta a pápai papucsot, mégsem tudta elnyomni futó mosolyát. Szkarpinelli, nek neveztek, kis papucs bíborosnak, gondolta. Azt állították, hogy egy foltozó varga fia vagyok. Most pedig lila kis papucs van a lábamon. Uram, oly magasra emeltél, hogy többé semmi kívánnivalom nem lehet, csupán az, hogy minden erőmmel igyekezzem jól kormányozni egyházadat. Ennek a törtetőnek, akinek immár minden becsvágya teljesült, ennek a furfangos csalónak, akinek minden csele sikerült, lám alkalma nyílt rá, hogy a legfőbb tisztségben tökéletessé váljék. A régens még ezen a napon átadta a pápa fivérének pierdőjéznek a nemesi oklevelet. A pápa családja a szokásoknak megfelelően nemessé lett. De az okmány, amelyet maga poatjéi Fülöp mondott tolba, bár arra szánták, hogy fivérén keresztül a szentatyát tisztelje meg, kifejezte az ifjú herceg oly kevéssé hagyományhű gondolkodásmódját és véleményét a nemesi jogokat illetően. Sem a családi vagyon, írta oklevélben, sem a tényleges gazdagság, sem a szerencse egyéb áldása nem lehet jogcím az erkölcsi tulajdonságok és az érdemdús cselekedetek összességében. Ezek olyan dolgok, amelyeket egy bizonyos véletlen juttat az arra érdemeseknek vagy érdemteleneknek, amelyeket elnyerhetnek arra méltók, de méltatlanok is. Ezzel szemben mindenkit saját művei és érdemei alapján ítélnek meg, mert semmiféle fontossággal nem bír, hogy honnan származunk, feltéve, ha egyáltalán tudjuk, hogy kitől származunk. Valóát a hideg lelte mérgében, amikor ilyen általa felforgatónak és botrányosnak ítélt megállapításokat hallott. De a régens nem azért tett meg ilyen hosszú utat, és nem azért adta a nagyra becsülés, íj feltűnő jeleit az új pápának, hogy viszonzásul ne kapjon valamit. E két férfi között, akiket korban fél évszázad választott el. Nagy uram a nap kelte, én pedig a napnyugta vagyok, mondotta dűjész Fülöpnek, bizonyos hasonlatosság és valamiféle bonyolult egyetértés állt fenn. 22. János nem felejtette el zsáktűéz ígéreteit, és a régen sem azt, amit Poátyé grófja ígért. Amikor Fülöp megemlítette az egyházi javadalma kérdését, amelyeknek annatái, vagyis első évi bevételei a kincstárt illeti, az új pápa már is eléterítette az aláírásra váró papírokat. De mielőtt még megpecsételhették volna az okiratot, Fülöp négy szem közt beszélt, Sáro de Valoával. van Vad-e valamiféle panasza ellenem, nagybátyám? – kérdezte. – Nincs, öcsém. – felelte Konstantinápoly ex-császára. – Erre a kérdésre mégsem válaszolhatta, mindössze azt sérelmezem, hogy a világon van. – Nos, bátyám, ha nincs oka panaszra, akkor miért akar ártani nekem? – amikor átadta a kincstár kulcsait, biztosítottam, hogy nem kérünk elszámolást, és megtartottam a szavam. Kegyelmed hódolt előttem, és hűséget fogadott nekem, de esküjét megszegi, amikor Robert D'Artois ügyét párt fogolja. Való tiltakozó mozdulatot tett. Rosszul számol, bátyám, folytatta Fülöp, mert Robert ugyancsak sokba fog kerülni kegyelmednek. Neki pénze nincs, és anyagi forrása csak a kincstár által folyósított jövedelem, amelyet én most megvontam tőle. Ezután tehát majd kegyelmettől kér támogatást. De hogy már nem bátyámra tartoznak a királyság pénzügyei, ugyan honnan szerzi meg a szükséges összeget? Most ne pattanjon fel, ne gorombáskodjék, és ne használjon durva szavakat, amelyeket később megbánna. Mert én csak a javát akarom. Adja bizonyítékát, hogy a jövőben nem támogatja Robert, és akkor én megkérem a szentatyát, hogy Valoá és Mén Annatáit ne a kincstárnak, hanem közvetlenül bátyámnak juttassák. Valoá grófjának a gyűlölet és a kapzsiság között ingadozó szíve egy pillanatra szinteket téhasadt. Mennyit tesznek ki ezek az Annaták? kérdezte. Tíz-12 ezer livrt nagybátyám, mert azok a jövedelmek is beleértendők, amelyeket atyám uralkodásának utolsó éveiben, és a Lajos uralkodásának egész ideje alatt nem hajtottak be. A mindig eladósodott valóás számára ez a 10 12 livr csodálatosan jókor jött. Kegyelmegy jórokon és megérti szükségleteimet felelte. Utasítani fogom Robert, hogy alkalmazkodjék kegyelmethez, és ha nem hajlik szavamra, megfenyegetem, hogy megvonom tőle támogatásom. Fülöp kisebb megszakításokkal tért vissza Párizsba. Útközben különböző ügyeket intézett. Utoljára Venszámban állt meg, hogy Clemenciának átadja az új pápa áldását. Boldog vagyok! mondta a királyné, hogy dűész barátom a János nevet vette fel, mert gyermekem számára én is ezt a nevet választottam, amikor a vihar alatt, a hajón, amelyik Franciaországba hozott, fogadalmat tettem. A hatalmi kérdések még mindig nem érdekelték a királynét, kizárólag csak házasságának emlékeivel és anyaságának gondjaival volt elfoglalva. A venn számban tartózkodás használt egészségének, Arca újra megszépült, és hetedik hónapján a gömbölyűségében azt a megkönnyebbülést érezte, amely olykor a nehéz terhességek vége felé észlelhető. Franciaországban nem királynév a János, vetette ellen a régens. Nekünk soha nem volt Jánosunk. Mondom, fivérem, hogy fogadalmat tettem. Nos, akkor tiszteletben fogjuk tartani. Ha tehát asszonyomnak fia lesz, első Jánosnak fogják nevezni. A cité palotájában fülöp tökéletes egészségben talált a feleségét. Juhanna a kis Lajos fülöpöt babusgatta, aki nyolc hetes korának minden erejével sivalkodott. De Mao grófnő, amint hírét vette veje visszatértének, neki gyűrközve, lángoló arccal, haragos szemmel jelent meg az Artoá palotában. Ó, fiam, amint kegyelmet kitette a lábát, eladtak engem. tudja el, miben mestserkedik ártóában a kegyelmed nyomorult Goséja? Goséja hadag főparancsnoka anyám, és nem is olyan régen még egyáltalán nem találta a nyomorultnak. Mit tett hát anyám ellenére? Nem adott igazat nekem, kiáltotta Mao. Mindenben elmarasztalt. Kegyelmet küldöttei mindegy gyékényen árulnak vazallosaimmal, és rávették őket, hogy kijelentsék, mindaddig nem térhetek vissza ártóába. Értse meg jól, a saját gorófságomból tiltottak ki. Amíg meg nem pecsételem azt a rossz békét, amelyet tavaly decemberben megtagadtam Lajosnak. És ráadásul azt akarják, hogy térítsek vissza nem tudom milyen adót, amelyet szerintük jogtalanul szedtem be. Mindez méltányosnak tűnik. Küldötteim híven követték utasításaimat, felelte nyugodtan Fülöp. Mao a meglepetéstől egy pillanatra megnémult, szája kinyílt, szeme tágra meren. Aztán még hangosabban kiabált. Mondhatom méltányos eljárás kifosztani kastélyaimat, felakasztani poroszlóimat, elpusztítani a termésemet. Tehát kegyelmet parancsára támogatják ellenségeimet? A kegyelmet parancsai. Mondhatom, szépen fizeti vissza mindazt, amit kegyelmedért tettem. Homlokán vastag lila érduzzat ki. Azon kívül, hogy leányát hozzám adta anyám, vágott vissza Fülöp. Nem tudom, mi egyebettet értem, hogy azért most meg kelljen károsítanom alatt valóimat és hogy anyám hasznáért veszélyeztetnem kelljen az egész királyság békéjét. Mao mindeddig az óvatosság meg a kirohanás között ingadozott, de amikor Veje azt mondta, alatvalóim, ez a királyi szó, mint a tüske szúrt belé, és dürohamában nem tudta tovább takargatni tíz hét óta oly gondosan őrzött titkát. Hát az, mit sem számít, hogy fivéredet a más világra segítettem, rontott vejére. Fülöp megserezzent. Nem is kiáltott. Első mozdulatával az ajtókat csukta be. Minden ajtót bezárt, a kulcsokat kivette a zárból és az övébe csúsztatta. Csak zárt porondon szeretett csatázni. Máót rémület fogta el, és amikor meglátta a feléje tartó régens arcát, félelme még magasabb fokra hágott. Tehát anyám tette, szólalt meg fülöp folytottan, és amit a királyságban suttognak, minden igaz. Maó természetéhez híven támadásba lendült. Hát mit gondol, vőm, ki más lett volna? Mit gondol, kinek köszönheti a szerencséjét, hogy régens lett? és a lehetőséget, hogy egy napon talán megszerezheti a koronát. Ugyan ne legyen ennyire naív. Kegyelmet fivére elkobozta tőle mártóát, mert vállóan ellenemúszította. muszította, kegyelmet pedig ez alatt Lyonban tartózkodott, és a pápával volt elfoglalva. Ez a pápa mindig a legjobbkor keveredik az ügyeimbe. Ne játsza meg most a szentetést, ne mondja, hogy sajnálja Lajos. Egyáltalán nem szerette, és most igen jól érzi magát, hogy a még meleg helyét megszereztem kegyelmednek, azzal, hogy kisé megfűszereztem a cukorkáit, anélkül, hogy ez kegyelmed lelki ismeretét a legkisebb mértékben is terhelni. De nem vártam volna, hogy kegyelmed még rosszabbul bánik velem, mint ő. Fülöp leült, két hosszú kezét összekulcsolta és gondolataiba mélyed. Előbb-utóbb el kellett jutni idáig, állapította meg Mao magában. Bizonyos értelemben talán jó is, hogy így történt. Most a Markomban van. Johanna tudja? kérdezte váratlanul Fülöp. Ő semmiről sem tud. Anyámon kívül ki tud még róla? Beatrice, az udvarhölgyem. Ez sok, jegyezte meg Fülöp. Ó, ne merjen hozzányúlni! Kiáltott fel Mao. A családja igen hatalmas. Hogyne, ez a család az oka, hogy oly nagyon szeretik anyámat Ártóában. És Beatrice-on kívül kiszállította a fűszert, ahogy anyám nevezi. Egy árási asszony, akit én soha nem láttam, de Beatrice ismeri. Azt mondtam, hogy a vadas kertemben elszaporodott szarvasoktól akarok szabadulni. Egyébként gondoskodtam róla, hogy sok el is pusztuljon közülük. Ezt az asszonyt meg kell találni, mondta fülöp. Most már megérti, hogy nem hagyhat cserben? kérdeztem áúl. Mert ha úgy látják, hogy kegyelmet támasz nélkül hágy, ellenségeim vérszemet kapnak, és a hamis vádak megkettőződnek. A rágalmak, anyám! A rágalmuk, javította ki kifülök. És ha azzal vádolnak, amit most már kegyelmed is tud, annak terhe kegyelmedre is rá fog nehezedni, mert minden bizonyan elhíreztelik, hogy kegyelmed érdekében tettem. Ami egyébként megfelel a valóságnak. Sőt, sokan azt gondolják majd, hogy egyenesen kegyelmed utasítására cselekedtem. Tudom, anyám, tudom, mindezt már végig gondoltam. Akkor arra is gondoljon, Fülöp, hogy ezzel a vállalkozással a lelkeműdvét kockáztattam. Ne legyen hálátlan. Fülöp kurtán felnevetett. Nevetését egy éppolj kurta dükitörés követte. Ó, ez aztán már sok, anyám! Hamarosan azt kéri majd, hogy csókoljam meg a lábát, amiért megmérgezte a fivéremet. Ha tudom, hogy a régenségnek ez az ára, bizonyára nem fogadtam volna el. A gyilkosságot helytelenítem, ez a rossz politika eszköze, hogy céljainkat elérjük, ahhoz soha nem szükséges ölni, és mindaddig, amíg az ön hűbér ura vagyok, megtiltom, hogy ezt tegye. Egy percre megkísértette a becsületesség. Összehívni a perek gyűlését, leleplezni a bűnt, büntetést kérni. A grófnő kitalálta, milyen gondolatok kavaroknak fejében, és keserves pillanatokat élt át. De Fülöp nem szokott engedelmeskedni ösztöneinek, még az erényeseknek sem. Ha elképzelése szerint cselekszik, ezzel feleségei és önmaga hitelét rontja. Aztán miféle vádaskodásra nem lenne képes Mao, hogy védekezzék, vagy hogy önmagával együtt veszeljtse el azt, aki nem kelt a védelmére. A régenség szabályozása körül szükségszerűen újra kezdődnének a viták. Fülöp már túl sokat tett a királyságért, és túl sokat ábrándozott arról, hogy mit fog tenni érte. Semhogy kockáztatni, merte volna a hatalom elvesztését. Mindent egybevetve, Lajos rossz király volt, és ezen felül gyilkos is. Talán a gondviselés akarta így, hogy a gyilkos büntetéskép maga is gyilkosság áldozata legyen, és hogy Franciaország jobb kezekbe kerüljön. Majd Isten ítél, anyám fele. Majd Isten ítél, mondotta. Csak azt szeretném elkerülni, nehogy anyám miatt a pokollángjai már életünkben felfolyjanak bennünket. Meg kell hát fizetnem bűnének árát, és mert nem zárhatom börtönbe, valóban kénytelen leszek támogatni. Anyám jól kitervelte ezt a dolgot. Holnap Gosé úr másféle utasításokat fog kapni. Nem titkolom, hogy ezek az utasítások számomra igen keservesek lesznek. Mao meg akarta ölelni fülöpöt. Ő azonban elhárította magától. És jól jegyezze meg, folytatta, hogy mától kezdve minden elémtálalt ételt háromszor kóstoltatok meg, és az első kissé gyanús gyomorbántalom jelére hátralévő óráit igancs, igencsak szűkre szabottan számlálhatja. Imádkozzék hát az egészségemért. Máó lehajtotta a fejét. Úgy jól fogom szolgálni, fiam, suttogta, hogy végül is újra megszeret.